Ja Att nå din salighet Välkommen till Toner och Tankar ännu en gång. Vi hörde en av de klassiska adventsalmerna: Bereden väg för Herren! Och det var Åsa Ginder som var artist. Kära vänner i trakten och Lindköpingstrakten, nu är det veckan före jul. Tredje advent var i söndags och fjärde advent kommer följande söndag och så är det julafton nästa måndag. Och i det här programmet så blir det mycket advents- och julsånger och lite textläsning mellan. Jesaja 40 en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas, ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska se det tillsammans, för Herrens mun har talat. Och tredje advent förra söndagen hade som tema i kyrkoåret Bana väg för Herren. Nu ska vi höra en av de älskade adventsalmerna i pingstörelsen och en stor del av kyrkan. Gå Sion, din kornen att möta. Här är det Kjellennå som anför 3000 körsångare. Och här kommer en av mina små adventsånger som jag skrev för många år sedan eh, till barnkören jag hade just då. Advent, nu är ljuset tänt. a Jesus kom, Jesus kom. Och ännu en av mina adventssånger som heter Adventstid med funderingar om vad advent egentligen betyder. Adventstid betyder ankomsttid. Snön och kylan har kommit och morgon mörker och tidig skymning. Välkommen and all you say or ducks that stay there also Här kommer den tredje adventsången som har eh, mitt namn: som upphovsman och författare och kompositör. Advent din konung kommer till dig. Advent betyder ju ankomst. Vi tänker oss ofta det numera i Sverige som. Det låter ju som väntan, att det är väntan på julen. Och det är ju alldeles riktigt att adventsendagarna blir en slags förberedelse för julen. Men advent betyder ankomst och talar om att konungen kom en gång. Han red in i Jerusalem. Han kom som människa till jorden och utförde sitt stora frälsningsverk och sen så for han till himlen och han kommer tillbaka som konung för att upprätta Guds rike i all sin härlighet och glans och här har vi en sång som alltså jag sjunger och eh, har skapat som säger Advent, din konung kommer till dig Advej Din konung kommer till dig Advej Din konung kommer till dig Advej Din konung kommer till dig Känner du igen honom? Känner du igen honom? Lite med vanligen vi kunde ta Det verkar ju knappt religiös att himmelens hud i en skulle bo det verkar väl lite förlöst han kunde vara min egen bror Så du ändå om du tror att vem din kommer till dig att vem... Att din kommer till dig Känner du igen honom? Känner du igen honom? Rykterna går om förvandlade liv Där han har fått komma in Och kanske så ligger det någonting i Att ta honom till kungen sin men tänk om förändringen blir för stor. Sadligar du ändå om det tror att vem En av texterna under advents- och jultiden som leder över till temat jul i det här programmet. Jesaja kapitel 9, skrivet omkring 700 år innan Jesu födelse. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsguggans land ska ljuset stråla fram. Du förökar det folk som du inte gett stor glädje. Det ska glädjas inför dig som man gläds under skördetiden, som man jublar när man delar byte. För du ska bryta sönder deras bördors ok, deras skulder och käpp och deras plågare stav som på midjans tid. Ja, varje stövel i stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans namn, på hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Det strålar en skärm. Förunderligt blid, i öster på himlen hon står. Hon lyst över världens oro och strid, i nära två år. När dagen blir mörk och när snön faller vit, då skrider hon närmare, då kommer hon hit och då vet. Då stråla som bäst Och stjärnorna tindra som mest Och där ljuset där, där är När det lider mot jul var det vi hörde alldeles nyss. Och så här Åsa Jinder som artist. En av de vackra klassiska julsångerna är Jul, jul, strålande jul. Här är det Håkan Hagegård som sjunger den. I'm so Vi har fått mycket härliga julsånger från den engelska jultraditionen och eh, den kanske i sin tur har eh, fått sånger som kommer ända från urkyrkan, latinet och här har vi en gammal klassisk julsong. Den heter på latin Adeste fideles" och jag kan faktiskt än, än, än idag den eh, latinska texten på första versen. Men O come all ye faithful heter den på engelska och här heter den "Christus är kommen och det är livets ord, sångare och musiker som framför den här. Så hör vi ännu en av de klassiska julsångerna med Roger Pontare, känd sångare men oftast med andra stilarter. Ohelga oh, natt! Ohelga uh natt! -huh. For du Så här lyder julevangeliet ifrån Lukas, det andra kapitlet. Och det här är en viktig del av min egen jultradition på julafton därför att i mitt föräldrahem i missionärsfamiljen Holmberg, Agne och Britta som arbetade i Kina och sedan i Indien i många år där läste Pappa, alltid på julafton. Det här texten. Och det gör jag i vårt hem på julafton. Många, många år senare. Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen- och den hölls när Quirinus styrde i Syrien. Alla gick då för att skatt skriva sig var och en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod den herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket rädda. Men ängeln sa det, var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. När englarna hade lämnat dem och återvänt till himlen sade hedarna till varandra Vi måste gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och hedarna vände hem. Och prisade och lovade Gud för allt vad de hade fått höra och se just så som det hade blivit sagt till dem. Josef och Maria reste upp till Bethlehem. Alla rum var full. Det fanns ingen plats för dem I en krubba lade hon Jesus Krist, Guds egen son Josef och Maria Reste upp till Betlehem Hedarna på det till petlen, ut av englakaren, och det omförsaren, för till enkla människor har vår Gud en kärleksun. Hedarna på upp till Bethlehem, det kom inte vilse för en stjärna där det och till jesus fader det, hur och rökelse. vi ser män från östen reste Jesus du som föddes i det lilla Betlehem kom till alla hjärtan kom till alla människors hem tack att du oss alla ser tack för friden som du ger Jesus du som föddes det lilla Betlehem Efter julevangeliet så hörde vi min sång i Betlehem. Jag sjöng den alldeles nyss i en advents- och julgudstjänst här i Östergötland och då sa en av åhörarna sen Tack för den där bibelsången och berättelsesången. Nu ska du få höra en dikt som heter Jesus barnet. Ingvar Hornberg författare. Som litet näpet Jesus barn du föds hit varje år. I traditionens glasögon du aldrig växa får. Men hela tiden har du växt, från barn till vuxen man. Du gav oss himmelrikets text, hos dig vi svaren fann. Som läraren och läkaren du rört vid tusenden, som smärtans man, försonaren, besegrat fienden. Du dödens svepning växte ur på ungefär tre dagar. Du sprängt förgänglighetens bur till himlen stiget har. Ditt rike växer dag för dag. Din närhet fyller allt. Din vilja mer och mer blir lag. Allt blir som du befalt. Som litet näpet Jesus barn vi ser dig aldrig mer. Först nu så börjar jag bli van som kungas kung dig se. Och stjärnan över Betlehem som lyst på stallets strå finns nu i kungens diadem vad han har växt ändå. Och det vi hörde här var tibblekören som sjöng när juldas morgon glimmar. I Matteus 2 står det så här i Bibeln. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid. Då kom vise män från östen till Jerusalem och frågade Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets allöverste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. Det svarade, i Betlehem i Judén, för så är skrivet genom profeten. Du, Betlehem i judaland, du är inte alls minst bland juda förstar, för från dig ska utgå en förste som ska vara en hede för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de männen och frågade noga ut. Dem om tiden då stjärnan visade sig. Sedan skickade han den till Betlehem och sade Gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det meddela då mig så att också jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och han gav sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem Tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes det av mycket stor glädje. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom. Och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom. Guld rökelse och myra och sedan det i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes tog det en annan väg hem till sitt land Låt oss be Tack för att vi nalkas julen Tack för evangeliet om en frälsare som föddes signa varje lyssnare amen Kristina Gonardo, gå ropa ut från bergen. Och så avslutar vi med en av de mest älskade sångerna. Stilla natt, heliga natt. Livets ords sångare och musikanter spelar och sjunger. Ha det så bra. Jag önskar gott nytt år och så återkommer vi med programmet Tonora tankar efter nyår.